Сторінка одинадцята. Дітей, розповідаючи вам на ніч казки, ми завжди мусимо поспішати. Оля помітила за його плечима великий мішок. «Що в нім?» – запитала дівчинка. «Адже стоїть чудова погода». «Так, погода прекрасна!» – посміхнувся гном. «Та поглянь лише на небо». Оля подивилася в вікно – над містом ледь мерехтіло кілька блідих зірок. «Бачиш, яке воно похмуре! Адже зірки повинні світитися!» – сказав гном. «Ми прикрасимо і небо! Погляньмо!» Він розв'язав мішок, і Олю осяїло таке яскраве світло, що вона затолила очі долонями. В середині знаходилися яскраві паперові зірки. Час вирушати в дорогу, серйозно промовив гном. У мене дуже багато роботи. Коли Оля розплющила очі, його вже не було. Дівчинка ще довго не могла заснути, і все виглядала у вікно. Раптом вона помітила, що на небі одна за одною засвічуються яскраві зірки. Оля уявила, як мільйон дітей, що нині лежать,